Continuem a Ràdio Palafrugell, seguim en aquest eh, programa de l'hora del peix fregit d'avui i a continuació doncs, tenim una nova càpsula de salut. Avui l'Elsa Rueda doncs, ha tornat als estudis de Ràdio Palafrugell per oferir-nos aquesta càpsula. Bon dia, Elsa. Hola, bon dia. Doncs avui parlarem, eh, ho diré com es coneix popularment, no? aviam si la gent que ens escolta ho associa ràpidament a la que la, el nom no, de la patologia. Ja veuràs, eh, estem parlant si... d'atac de feridura. Sí senyor. Atac de feridura que molta gent doncs, eh, segurament s'ha doncs, eh, ferit i segurament no, ja sabem de què estan parlant, i per aquells que no ho relacioneu amb cap eh, patologia, doncs direm que estem parlant dels accidents vasculars cerebrals, oi? Exactament. Eh, conegut com atac de feridura, com molt bé has introduït, una embòlia cerebral, un infart cerebral, hemorràgia cerebral o un ictus. Val? Eh, aquest accident vascular és una lesió que es produeix quan una part del cervell deixa de rebre aquesta sang, i això passa de forma brusca uh -huh. perquè substrueix algun vas sanguini val? Eh, o quan aquest vas es trenca, llavors es produeix aquesta hemorràgia si els símptomes duren només uns minuts i es recuperen sol, s'anomena accident cerebral transitori val? com es manifesta? què passa? Sí, quan a... un ho pateix? digues, sí, digues, no, Rubén o sigui, aquests que són temporals la sí. gent pot no adonar-se'n? Uh, se nadonen dura molt poc i t'expliquen molt bé la gent, eh? La gent t'explica molt bé. Diu, "Mira, estava dinant i eh, uh, me parlar. No sabia, no sabia no, què no, havia no sé de ha dir." Correcte? Mm. I al cap de re, tornen a, a parlar perfectament i t'expliquen així. De bé, uh -huh. sí, sí I pot ser que, en, o sigui, afecta diferents regions del cervell? O... Bueno, ha estat transitori i no, no, no ha deixat seqüeles Dic, No, però o sigui, aquests, quan tens un accident d'aquests sí. Pot afectar qualsevol part del cervell? Correcte, pot afectar qualsevol part clar, del cervell Hi ha uns que afecten a la parla i a l'altre A la altres, parla, però... els altres a la visió, uh -huh. sí, sí, tant i tant Al caminar, sí uh -huh. Doncs era aquesta puntualització només sí. d'això Sí, sí, uh -huh. i tant Eh, doncs això, no? És una... Ah, que t'he tallat, eh? Perdona, eh? No, no, no, i tant, només faltaria, em pots tallar sempre, eh? Es manifesta per l'aparició brusca i sobtada, no? Mm -hmm. De falta de sensibilitat o pèrdua de força al braç, a la cara, a la cama, de mig cos, no? Eh, pots estar confós, en pèrdua de consciència, pèrdua de visió, un o els dos ulls, mm -hmm. dificultat a la parla, i o un mal de cap molt fort sense causa coneguda. Mm? Si es presenten un o més d'aquests símptomes, això és una urgència. Eh? S'hauria d'acudir a un centre, centre d'urgències. Quan et passa això, si no, i, per exemple, comences a tenir mal de cap, no? i és una d'aquestes transitories si és transitoria ja està, no? bueno, ja està no? Home, després ho has de consultar però ja, teòricament t'ha passat però no, igualment s'ha de consultar mm -hmm. eh? I... però vull dir que, que és una cosa que, que, que no pots esperar a veure demà què passa no, no. que has d'acudir al servei d'urgències mm -hmm. eh? això és una urgència mm? com s'ha de prevenir això? A veure si ho saps, va. Aviam, eh, aviam, això és un examen, eh, de, de totes les càpsules que hem anat fent. Avui, sí, avui he decidit fer-te un mini-examen, a veure com vas, perquè ja a aquestes alçades oh, ja, podia, ja... ja has d'estar bastant preparat. Sí, eh, només faltaria. Aviam, com eh, ho podem, eh, doncs, eh, per exemple, el tabac, no? Suposo que hi influencia eh, desfavorablement, no?, en poder patir alguna, eh, alguna, alguna feridura, que diríem. També suposo, doncs, eh, l'alimentació, no?, <supressant> l'alimentació. Two points. I, no sé, l'exercici, per exemple. Molt bé, Rubén. Ostres, Rubén, Rubén, t -t endeu, eh? intentaré no ensenyar-te més ja perquè em trauràs el lloc, eh, al final. Uf, podem fer al revés, eh, com aquell dia que sí, van fer el aquell... Sí, el dia dels innocents, sí, eh. Sí, que van fer aquell, aquell intent, no? Sí, sí, perquè es va quedar amb intent, sí, sí. eh. Perquè ho fas massa bé, ho fas massa bé i llavors em complicaries molt. Uh, sí, sí, sí, s'ha de deixar de fumar, amb això es pot demanar ajuda també, el teu metge o el teu infermer. S'ha de tenir una bona dieta, un bon pes, activitat física i si tens malalties cròniques, ja sigui la pressió arterial, mm -hmm. ja sigui la diabetis, tot això ha d'estar molt ben controlat. Totes aquestes malalties cròniques no les curarem ni les traurem, però de, hi ha d'haver un bon control. Eh? Uh, alguna malaltia del cor també s'ha de, de tenir controlada. I el metge eh, de família, doncs en el moment en què passa això, doncs t'indicarà quin és el tractament més adequat a fer. Mm -hmm. mm. Quin pronòstic té aquesta malaltia? Home, eh, té diverses seqüales o incapacitats. Eh, podem parlar que et quedi una paràlisi d'una part del cos, eh, problemes de, de tensió, de, de consciència, de memòria... No? Mm -hmm. Problemes a la parla, problemes emocionals, eh, Dolor que et quedi una part molt sensible, que una part d'un mic coss. una cama, la cama per exemple la cama esquerra i la, el braç s'esquerra que, que, no, que et quedi com tonto, no que no tens les, la força que tenies, que no tens la, la, la mobilitat que tenies, tot això poden ser seqüeles d'aquesta malaltia. Un sí, moment passa a la, a la part esquerra, no?, del, del cos, això, o... En, no, no, pot passar no? a no? Pot passar sí. a, la, a qualsevol de dues parts? Sí, depèn de la lesió cerebral, ah t'afectarà amb un costat o l'altre. D'acord. Sí. Mm -hmm. Llavors, eh, també una bona rehabilitació, un cop ha passat això, doncs també et permet millorar aquestes seqüeles, eh?, i eh, i el pronòstic d'aquest accident vascular cerebral eh, quan més aviat sigui atès eh, doncs millor més bo pot ser uh -huh. eh, el pronòstic d'aquesta malaltia per tant eh, és, és quan, quan tens un problema d'aquests doncs s'ha d'acudir uh -huh. eh, i s'ha d'actuar amb la major breuretat possible sí, no, no intentem fer-nos els valents eh, no, que a vegades no, no, hi, ha eh, hi ha gent que ja ja i que els dos extrems, no? Hi ha gent que de seguida adereja sí. el seu metge i, sí, i hi ha d'altre. que li costa molt, sí, sí, sí, sí. Doncs, uh, amb aquestes recomanacions i com parlàvem en una de les càpsules crec que era la, la de hipertensió, sí. aquí no hi ha dat, eh, tampoc. No, Ruben. Aquí no. ens pot passar també. A, no hi ha dat, Ruben. A, a nosaltres, eh, o gent més, més, més gran, no Correcte. Doncs eh, amb, aquests, eh, amb aquesta càpsula d'avui, no? sobre la feridura, sobre l'accident vascular cerebral que hem parlat avui, doncs, com sempre, eh, posant el focus en intentar doncs, eh, mantenir hàbits de, de vida saludables, intentar, doncs, en aquest cas, deixar de fumar, i si òbviament es pateixen altres malalties, altres patologies, doncs encara més... Que hi hagi un bon control. Hi hagi Exacte. un bon control i sempre, doncs, eh, això sempre eh, ho, ho anem dient, ens volem fer pesats, però sí, que sí. tinguem... El la persona, al metge de capçalera o qui sigui eh, relacionat amb la medicina que, que ens ajudi i que ens, ho, que ens valori no? que no, no, ens, no ens ho digui una persona que també ha patit alguna cosa similar eh això de la sabidoria popular, doncs, per algunes sí. coses va bé, però per d'altres sí. anem, anem a professionals i que ens, ho, ens sí. assessorin bé, ens mirin bé i allà doncs, ens podran assessorar del tot correcte. I tant. Doncs Elsa, què que ho hem dit tot, no? Per avui? Sí, sí, sí, en principi sí. Salut. salut. Només cal dir salut. Salut per tots. Eh? Doncs com tu dius, salut per tots, ens resumem aviat i que vagi bé. Moltes gràcies, Rubén.